Адольф Алоїзович Треба віддати належне організаторам Коні були добрі, білі, ситі, підковані і баски. За Кучера був колишній Будапештський жокей Чоловік із Бердичева Вольф Жірінштей Який вже 23 червня оголосив себе Тоді ще сам собі Фольк з Дойчем Вбраний у давньоримську туніку Тримав над головою Адольфа великого дубовий вінок Пофарбований тією ж золотянкою Вольф замерз, видно було, що його голі руки і ноги геть посиніли. Вінок у його руці дрібно тремтів. Сам тріумфатор Адольф Гітлер був замотаний у пурпуровий плащ римського імператора поверх свого звичного сірого мундира. У правій руці він тримав щось середнє між царським скіпетром і маршальським жезлом. Золоту паличку, прикрашену різбленим орнаментом і увінчену золотою лівою свастикою. Коли колісниця з Гітлером порівнялася з українським батальйоном, Хорунжий Левицький ледве стримався, аби не спитати Гітлера. «Де твій ворог номер один, фарисею?» «Що, шкода стало братися по духу?» «І взагалі, Адольфе!» Дмитро, може, і крикнув би щось подібне. Зіпсував би всю цю дефілядь. Тим більше, що алкоголь до цього стимулював. Але він стримався, тому що знав. У кожного з цих... Есесманів під собачою шкурою шмайсер. Порішать і оком не кліпнеш. Тому Хорунжий Левицький змовчав, але поклав собі більше Сталіна для Гітлера не ловити по Уралах. За колісницею йшли вожді країн антикомінтернівського пакту. Так, як хотів Геббельс, не вийшло. Імператор Японії відразу заявив, що його імператорська величність не може йти пішки, коли простий смертний, навіть не самурай, їхатиме попереду на золотому візочку. Король Болгарії Борис зробився хворим. А президент Дружньої Словаччини, єпископ Тісо, сказав, що брати участь у цьому Содомі йому не дозволяє церковний сан. Мовляв, Христос закликав до милосердя, і не може йому топтатись по честі і гідності повержених ворогів, хай вони й більшовики. Отож послав замість себе якогось генерала. Генералісимус Франко, благодійник і спаситель Іспанії, просто не зважився покинути свою спацифіковану країну бодай на кілька днів, бо боявся генеральської змови. А маршала Петена, президента південного шматка Франції, ніхто й не кликав. З фінським президентом вийшло якесь непорозуміння, а з турецьким скандал. Тому з вождів коаліції йшло лише п'ять керівників держав. Італії, Румунії, Угорщини, Хорватії та України. Звичайно, і фіни, і турки, і японці, і решта союзничків прислали високих генералів і міністрів, але Гітлер їх не визнав. Зате допустив до колісниці своїх достойників кульгавого Геббельса, Гімлера Пенсне, обвішаного орденами. тому в розтібнутому пальті, Геринга, Лагідного Кальтен Бруннера Бормана залишив у Берліні на Газдівстві. І згодва десятки генералів. За версією Кулігавого, так увесь союзницький загал кликав Геббельса, вожді мали бути вбраними у історико-легендарні костюми з урахуванням національних мілітарних традицій звитяжних націй. Гебельс аж посинів від люті, коли побачив, що президент України Степан Бандера приїхав рано в раці не в козацьких шароварах, шириною в Чорноє море, малиновому жупані з кривою шаблею, прив'язаною до червоного пояса, срібним ланцюжком, чоботах, намащених дьогтем та з приклеєними вусами, а у звичайній офіцерській шинелі без знаків розрізнення. В мазепенці зі срібним тризубом і в чоботях, намащених не йогтем, а наваксованих до дзеркального блиску. Геббельс, побачивши таке, відразу заклав Гімлерові, але той лише відмахнувся. «Де я тобі зараз червоні шаровари знайду?» Тоді Геббельс цвікнув в очі Бандері, намагаючись колоти його своєю нищівною, як йому здавалось, іронією. «То що, пане, у нащадків козацького лицарства такі мілітарні строї?» «Саме такі!» – сміючись, відповів президент України. «В строї майбутнього козацького лицарства!» І поправив краватку кольору хаки, що добре пасувала до сорочки і мундира такої ж захисної барви. «Руклятий мглез!» – зашипів Геббельс. Зате його втішили решта союзників. Адмірал Горті був у білому адміральському мундирі, який під дощем набрав якогось мертво-сірого кольору,